Спецпроект Українського радіо. Авторські читання. Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть стрінки книжки українських письменниць Наталі Лапіної та Світлани Горбань «Роман з містом». У ньому історія українсько-польської шляхетної родини Свідзинських. Головна героїня роману Магда навчається в консерваторії, мріє про велику сцену, про великі почуття. Серед її залицяльників є багаті родовиті, однак вона обирає собі покладача науковця Мата Ябальцевича, таємно супереч волі батьків. Шлюб. Після кількох місяців неймовірного щастя до мансарти, де живуть молодята, навідується смерть. Матей помирає від сухот, Магда в розпачі втрачає дитину. Примиритися з батьками молода жінка не встигає, Львів стає іншим, до нього входять радянські війська. Батьків Магди кидають до в'язниці, за якийсь час розстрілюють. Магду рятує лише те, що вона жила окремо від родини. Перед смертю батько наказує доньці вижити будь-якою ціною. Сторінки книжки «Роман з містом» читає авторка Наталя Лапіна. Вагда пленталася без мити, волочучи ноги з вулиці на вулицю. Над дахами заблищали смуги вечірнього багрянцю. Вогники вікон ледь світилися в прозорому присмерку. Пахло спаленим листям. Цей чіпкий, ядухий запах переслідував її скрізь. Довкола цегляної дзвіниці ширяли маленькі пташки, не ластівки, Обійшла храм бічними провулками, там темніше. Часом неподалік з гуркотом проїжджали машини, подеколи цикутіли під води, людей не було. Замість них невиразні примари, без облич, без очей. Круглий місяць повис був понад дзвінницею, але його швидко заховала чорна димна вуаль. Звідкиля з'явився туман, будинки розпливлися, обернувшись на безформні хмарини. Здригнувшись від несподіваного холоду, зрозуміла, що опинилася на поварській. Тут завжди протяги. Вивіска колишньої крамниці тремтіла од вітру. Раптом хтось шарпнув її за руку, потяг під арку, і коли в підворіті щось зблиснуло, з надією подумала, це ніж грабіжника, хай скоріш заріже, та й по всьому. Але то була їхня сусідка, кравчиня Франя. Світло вуличного ліхтаря бризнуло на її наручного годинника. «Пані Магдочко, як почуваєтеся?» «Ваш вигляд мені не подобається!» Магда пролепетала щось невиразне. Франя сптурбувалася ще більше. «Не варто самій ходити вночі!» «Та й не самій не варто! Ви вже знаєте про батька?» «Боже! Вона знову про мізерні буденні справи!» «Про батька?» – перепитала для годиця. Аби та відчіпилася. Про його арешт. Який арешт? Забрали його позавчора. Просто вдень не криючись. А матусю вашу уночі, тихенько. Забрали? Я чогось не розумію. Що ви маєте на увазі? Франя зітхнула і промовила тихо, але виразно. Совіти забрали ваших батьків. НКВД. Заарештували. Чому саме... Моїх? Та звідки ж я знаю? Тепер багатьох? Туди. Трохи не пів вулиці, кажуть, усіх звозять до старої тюрми. За палацом на Лонського. Страшне там коїться. Тільки тепер Махда побачила змарніле франене обличчя. Стривожені очі, опущені під ківкою куточки губ. Пане докторе, покликав охоронець напівпошепки. У темряві камери щось заворушилося, і Магдо побачила зігнуту схудлу постать. Змучений старий, шкутильгаючи, неймовірно довго волікся до виходу. Нарешті зупинився, спираючись на двері. Єдине, що можна було впізнати очі. Такі рідні й близькі. Батько на силу розтолив рота. Щелепа була зламана. Магдин погляд потонув у чорній беззубій порожнечі. Сльози річкою покотилися з очей дівчини. Вона обняла батька за плечі, ледве стримуючи ридання, бо пальці відчули лише вкриті шорсткою шкірою кістки. Не було чим дихати від страшного запаху бруди, крові, сечі, словом від смороду тюрми. Тату, татусю, простіть мені, простіть. Старий притис її мокре обличчя до давно неголеної щуки, і повільно кожне слово завдавало йому муки, прошепотів. Ти жалкуєш? Ні, тату, я була щасливою, дуже щасливою з матієм. Тоді прощаю. А тепер слухай. «Уважно!» Батько ще нижче не хилився, торкаючись губами її вуха. Казав майже нечутно, але її музикальний слух вловив усе. «Нікому не кажи!» «На другому поверсі, коридорі, над шафою, за шпалерами коштовності, фамільні, ще дід». На чорний день Він прийшов Маму вже Розстріляли Я також Не вийду Ти Будь мужня Будь хитра Як змія З нелюдами Ти виживи Знайди братів Благословляю Жити, жити. Батько відсторонив її, а тоді повільно урочисто перехрестив. Благословляю, жити. Магда схопила його руку й поцілувала. Господи, невже вона бачить тата востаннє?» Почала кусати губи. Бо в тюрмі не можна голосити, щоб не заподіяти шкоди собі й охоронцеві, який так уже нервувався і показував мигами, що час іти. Потім узяв її за руку, майже відірвав от батька і вивив з камери. Вона покірно йшла коридором і все озиралася, наче крізь зачинені двері тяглася сюди тонка, благословляюча рука. Але було пусто і лунко. Склепінчаста стеля ланцюгом тримала стіни, вибилені вгорі і пофарбовані нижче в болотно-зелений колір. Коли позаду востаннє грюкнули залізні двері, замислилася над батьковими словами. Пленталася. Ноги переступали механічно, спина затерпла. У кінці кварталу на розі обернулася. Ні. За нею ніхто не йшов і не стежив. Але в пам'яті закарбувалися обриси великої кам'яниці і височезного, наче фортечний мур Паркану, які тепер назавжди стали зловісними і сподпорили її місто. Навіки. Тривога оселилася під кожним дахом, у кожному дворі. Місто посіріло від Куряви. Магда зрозуміла, вона врятувалася тільки тому, що жила окремо. Повернутися було майже неможливо. Але вона щось вигадає. Неодмінно вигадає. Вона зробить усе, щоби вижити. З самого ранку гарний настрій не полишав Марчевського. Нині він любив світ і людей, бо стояла сонячна погода, яка нечасто буває тут, на Заході. Небо блакитне, дерево ясно-зелені аж горять. Передмістя типові, робітничо-ремісничі. І приємно збуджує цікава зустріч із давнім, сказати б, історичним містом. І ось воно, золотаво-брунатне, сяйливими вікнами, у всьому розмаїтті архітектурних стилів різних епох. Григорій Марчевський, навчений в Академії в Ленінграді, щось таке й сподівався побачити. Проте це місто, на відміну від північної столиці, вразило його не холодною помпезністю, а теплою привітністю. Навіть кортіло сміхатися випадковим перехожим. До того ж це було неважко з відкритою командирською машиною біля кам'яного паркану за яким висучили надгробки розкішного цвинтаря. Водій загальмував, щоб розпитати поважного статечного чоловіка про дорогу до центру. Той чемно підняв капелюха. «Прошу». І тут Григорій зустрівся поглядом з нею, з тою, що йшла на зустріч. У великих печальних очах розпач і прохання про порятунок. Навіть не прохання, волання. Чорний капелюшок, чорний костюм, чорні панчохи, вдова чи схоронила батьків, юна і прекрасна, з білими квітами, що їх безпорадно притискало до серця, не жінка, а ефемерний символ жіночності і вірності аж до смерті. Саме такою мала бути ідеальна дружина». Вона швидко опустила очі і задрибутіла високими підборами до цвинтарної брами. Над жалобним убранням виблискував темний мет її волосся. Водій натиснув на газ і подякував праводереві, перекрикуючи ревіння мотору. «Ясненька, папаша, будь здоров!» Простий сільський хлопець занадто оков і неймовірно пишався, що возить самого товариша майора. Марчевський усміхнувся. «Майором він став недавно. І такі дрібнички йому ще не приїлися. Григорій був з нових. З тих, що швидко робили кар'єру, заповнюючи прогалини, які з'явилися в командному складі НКВД після репресій та чисток ворогів народу. Денщик, хитрий шельма з Полтавщини, узятий тільки за те, що знав українську мову, здогадливо підморгнув. Хороша панянка, товаришу майоре. Товариш майор лише холодно глянув на нього додержуючись субординації. Григорій Марчевський був комуніст за покликом душі. Його прадіди потрапили до Сибіру після польського повстання, що його придушив ще муравйов-вішальник. Але тепер польською говорила тільки бабуся. Решта родини асимілювалася. Як і всі сибірські хлопці, Григорій був високий, кремезний, витривалий, спокійний і розважливий. А це все дуже пасувало до його нового звання – Трохи за високого, як на 28 років. Стріляв влучно, як справжній мисливець. Бив білку в око. Не хлопець, а взірець. Натурник для радянського плаката. Діставши нове призначення, зрадів. Львів – це ж майже Польща. Прабатьківщина, яку дуже хотілося побачити. Сподівався нових вражень, і ось має. Просто на в'їзді досить несподівані. Перед його очима досі стояла постать тендітної білявки в жалобі З білими хризантемами коло грудей Осінні квіти навесні, мабуть, тепличні димчасто блакитно зелені очі волають про порятунок від самоти Хто вона, звідки? Місто велике, навряд чи доведеться зустрітися Шкода... Перший же будинок, до якого підвіз меткий лейтенант з масними губами, сподобався Марчевському. Затиснутий між таких самих старовинних кам'яниць, чотириповерховий, трохи не втричі вищий, ніж широкий, унизу колись був стоматологічний кабінет. На вікні залишилася реклама, а дірки біля дверей свідчили, що недавно тут висіла табличка. Лейтенант Рогоза заторохтів, пояснюючи – «Помешкання ворогів народу. Обох розстріляно. Сини, активні націоналісти, десь переховуються. Ми за будинком наглядали. Ніби з засідки. Але вони не потикалися. Про всяк випадок непогано було б попервах жити з охороною». Він натиснув гудзик електричного дзвінка. «Прислуга колишніх власників поки що живе тут. Доглядає. Допоможе розібратися, де і що». Хороша дівчина, свідома. «Іду, іду, хто там?» – почувся з дверей голос свідомої прислуги. Замить вона постала перед товаришем майором. Кругловида, рум'яна, у вишиванці строкатому фартушку. Трохи збентежена і настрашена. «Добрий день, Рогоза! кивнула головою, наче ледь помітно вклонилася. «Я тут поприбирала. Як ви казали, все на місці. Я на пусту». Молодчина, справжній боєць жіночого фронту. Лейтенант Рогоза підморгнув Марчевському. Покажи квартиру, товаришеві майору Катерину. Проходьте. Кася метушливо витерла руки об фартух і відступила вбік, пропускаючи панів військових перед собою до крихітної вітальні, з диваном, кріслами, маленьким столиком та лакованою дерев'яною вішалкою. А тоді відчинило кімнату праворуч. Це був кабінет. Тут хворих приймали. З кабінету війнула невитравним запахом аптеки. Не заходячи туди, Марчевський оглянув стоматологічне крісло та інше приладдя зубного лікаря. Це все давно вже треба було передати в якусь поліклініку. «Зробимо!» – відгукнувся лейтенант. «Скажу їм там...» У медсан-частині, щоб забрали. Катерина мовчки провела їх на другий поверх. Круті дерев'яні сходи сподобалися Григорієві. Хоч дуже старі, проте ніякого рипу. Тут їдальня, а там кухня. Їдальня була водночас і залою, і вітальнею, з добротними меблями, з піаніно, коминком, радіоприймачем та грамофоном. У кутку стояла книжкова шафа. Марчевський підійшов до вікна. Навпроти, через нешироку вулицю, височіла ще старіша кам'яниця. Ліворуч – кілька двоповерхових будинків. Праворуч – величезний костел. Унизу – проторохкотів котів трамвай. Дерев не видно. Краєвид прикрашають лише старовинні чавунні ліхтарі та кашпо з квітами. На балкончиках під вікнами На горі спальні, кабінет Доповідала тим часом Катерина Воно, звісно, тіснувато Але і місце тут хороше Хороше місце Погодився майор Мені подобається І звернувся до рогози Нечего тратити драгоценне час Мені це підходить Спускайтесь і скажіть денщику, Щоб заносив речі Єсть Хвилинку, ключі «А вже ж, лейтенант поліз до кишені, я так і знав, що вам сподобається!» Марчевський усміхнувся. Йому ще як сподобалося! Він раптом зрозумів, що цей майже чотирьохсотлітній будинок – саме його дім. Тільки тут йому буде добре й затишно. Можливо, служба ще занесе його в різні куточки Радянського Союзу, але зістаріти – він хотів би тут і тільки тут. Ви слухали сторінки книжки українських письменниць Наталі Лапіної та Світлани Горбань «Роман з містом». Читала Наталя Лапіна. Режисер програми Оксана Петрова. Музичне оформлення Вадима Царенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко «На все добре».